David Copperfield de Charles Dickens Pista opt. Înainte și după lecții mă plimbam pe afară, supravegheat, precum am arătat, de omul cu picior de lemn. Cât de viu îmi revin în minte umezala din jurul casei, lespezile cu crăpăturile verzi din curte, vechiul butoi de apă spart, truncurile decolorate ale câtorva copaci mohoruți care păreau mai muiați de ploaie decât alții și mai puțin înmuguriți. Prânzeam la ceasurile unu, domnul Mel și cu mine, într-un colț al sufrageriei pustii, pline cu mese de stejar, unde stăruia un miros rânced. Mai făceam apoi alte lecții până la vremea ceaiului, pe care domnul Mel îl sorbea dintr-o ceașcă albastră pe când eu îl beam dintr-o ulcică de cositor. De-a lungul întregii zile, până la ceasurile șapte sau opt seară, domnul Mel lucra de zor la pupitrul său din clasă, care nu era la rând cu celelalte, folosind penițe, cernală, linie, registre și hârtie de scris pentru a după cum am aflat mai târziu, socotelile pentru semestrul încheiat. După ce se pregătea de culcare, își scota flautul și începea să sufle în el și cânta cu atâta alean, de parcă își vărsa tot focul din suflet prin gaura cea mare din capătul de sus al fluierului, lăsându-l să se risipească în văzduh prin celelalte găuri mai mici. Mă revăd, micuț cum eram, stând cu capul în mâini, în odăile slab luminate, ascultând cântecul deja jale al Domnului Mel și tocind lecțiile pentru a doua zi. Mă văd apoi cum stăteam cu cărțile închise, tot ascultând cântecul de jale al Domnului Mel și cum mi se părea că aud, prin el, zgomotele obișnuite ale vieții de acasă sau șuierul vântului pe câmpia din Yarmouth și mă simțeam tare singur și trist. Mă văd cum mă duceam la culcare, trecând prin odăile pustii, cum ședeam pe patul meu și plângeam de dorul unei vorbe bune, o vorbă de-a lui Pegoti, Mă văd cum coboram dimineața treptele și cum mă uitam printr-o crăpătură mare și murdară a geamului de pescară la clopotul școlii, din foișorul care avea în vârf o morișcă de vânt și cum mă temeam de ziua când clopotul acela va suna pentru a chema pe Jay Steerforth și pe ceilalți băieți la lecții. Dar în temerile mele Ziua aceea nu ocupa primul loc. Mă îngrozea mai degrabă clipa când omul cu piciorul de lemn va scoate zăvorul de pe poarta ruginită pentru a o deschide în fața cumplitului domn Crickle. Și prin toate aceste necazuri am trecut fără a-mi înrăi firea, deși purtam necontenit în spate blestemata tăbliță. Domnul Mel nu mi-a vorbit niciodată prea mult, dar nici nu s-a purtat prea aspru cu mine. Cred că, fără să ne vorbim, ne ținam de urât unul altuia. Am uitat să spun că uneori domnul Mel vorbea de unul singur, rângea, strângea pumnii, scrâșnea din dinți și șufula părul. Acestea erau ciudățeniile lui. La început mă înspăimântau, pe urmă însă am deprins cu ele. CAPITOLUL 6 ÎMLARGESC Cercul Cunoștințelor Am dus felul acesta de viață timp de o lună, până ce într-o bună zi, Omul cu piciorul de lemn a început să se agite cu o mătură și cu o de apă și așa am înțeles că făcea pregătiri pentru primirea domnului Crickle și a băieților. Nu m-am înșelat, căci în scurtă vreme mătura a ajuns în clasă, de unde ne-a izgonit pe domnul Mel și cu mine, silindu-ne să ne găsim alt loc de lucru. Timp de câteva zile am dat mereu peste vreo două sau trei femei tinere care nu se prea arătaseră până atunci și care lucrau necontenit în mijlocul unui nor de praf, făcându-mă să strănut de parcă Salem House ar fi fost o uriașă tabachieră. Într-o zi, domnul Mel mi-a dat de știre că domnul Crickle se va înapoia chiar în seara aceea. Și seara, după ce mi-am băut ceaiul, am aflat că într-adevăr a sosit. Înainte de culcare, a venit omul cu piciorul de lemn și m-a chemat la director. Partea de clădire locuită de domnul Crickle era mult mai plăcută decât a noastră și avea o grădiniță frumoasă, foarte atrăgătoare, mai ales în comparație cu terenul de joc plin de praf, care arăta ca un pustiu în miniatură și unde numai o cămilă sau vreun dromader ar fi putut să se simtă în voie. Mă minunam singur că mai puteam să-mi dau seama cât de plăcute erau locurile acelea în timp ce mă duceam tremurând spre a da ochii cu domnul Crickle. Eram atât de zăpăcit încât atunci când am intrat, aproape nici nu l-am zărit pe doamna Crickle și pe domnișoara Crickle care se aflau amândouă în salon. Nu l-am văzut decât pe domnul Crickle, un bărbat voinic, care avea mai multe peceți agățate de lanțul ceasornicului și ședea într-un jilț cu un pahar și o sticlă lângă el. Așa, agrii domnul Crickle, va să zică ăsta e flăcăul care trebuie să-i pilim dinții. Ea întoarcel Omul cu piciorul de lemn m-a întors ca să mi se vadă tablița din spate și după ce i-a lăsat destul răgat să o cerceteze pe îndelete, M-a sucit iar cu fața către domnul Crickle și și-a reluat locul lângă stăpânul său. Fața domnului Crickle era aprinsă, și ochii erau înfundați în orbite. Avea niște vine groase la tâmple, un nas mic și o bărbie mare. Rămăsese el în creștetul capului, și doar câteva fire de păr unsuroase, pe care să se încărunțească, erau potrivite pe fiecare tâmplă și se împreunau pe frunte. Dar ceea ce m-a impresionat mai mult la el a fost faptul că vorbea numai în șoaptă, de parcă ar fi fost lipsit de glas. Fie că sforțarea l-obosea, fie că își dădea seama de cusurul glasului său, de câte ori scotea o vorbă, fața posacă îi devenea și mai acră, iar vinele groasei se îngroșau și mai tare, astfel încât nu mă mir, acum când privesc în trecut, că această ciudățenie m-a impresionat cel mai mult. Ei, a zis domnul Crickle, ce ai de spus despre băiatul ăsta? Până acum nu-i nimic de spus împotriva lui, a rostit omul cu piciorul de lemn. Nu mi-a dat încă prilejul. Am avut impresia că domnul Crickle era dezamăgit. Am avut impresia că doamna și domișoara Crickle, la care m-am uitat atunci pentru un oară și am văzut că erau amândouă slabe și pașnice, nu erau dezamăgite. Ia vină încoace, domnule!" mi-a zis domnul Crickle făcându-mi un semn. Vină încoace!" a poruncit omul cu piciorul de lemn repetând gestul. Am fericirea să-l cunosc pe tatăl tău vitreg!" a murmurat domnul Crickle, luându-mă de ureche. E un om de treabă, un om strașnic. Mă știe și îl știu. Dar tu mă știi? m-a întrebat domnul Crickle, ciupindu-mă de ureche cu o sălbatică plăcere. Nu încă, domnule," am răspuns eu, făcând un pas înapoi din pricina durerii. Nu încă, hei?" m-a mângâiat domnul Crickle. O să mă știi tu curând, eh? Hey? O să mă știi curând, eh? Hey? a repetat omul cu piciorul de lemn. Mai târziu, mi-am dat seama că făcea de obicei pe interpretul domnului Crickle față de băieți cu glasul său puternic. Eram tare înspăimântat și am răspuns că am să-l cunosc dacă îi face plăcere. Simțeam tot timpul cum mi-ar da urechea din pricina ciupiturii. O să-ți spun eu cine sunt," a șoptit domnul Crickle, renunțând în sfârșit de a mai ciupi urechea după ce mi-a răsucit -o odată de mi-a umplut ochii de lacrimi. Sunt un tătar!" Un tătar!" a rostit omul cu piciorul de lemn. Când spun că fac un lucru, să știi că îl fac, a zis domnul Crickle. Și când dau o poruncă, vreau să fie îndeplinită. Când dau o poruncă, vreau să fie îndeplinită, a repetat omul cu piciorul de lemn. Sunt un om hotărât, a urmat domnul Crickle. Așa sunt eu. Îmi fac datoria, asta fac. Și chiar dacă cei din neamul meu stau împotrivă, nu țin seama de ei. Și zicând aceasta, s-a uitat la domnișoara Crickle. Mă lepă de ei. A mai fost pe aici, prietenul acela?" l-a întrebat el pe omul cu piciorul de lemn. Nu," a răspuns acesta. Nu," a zis domnul Crickle. Știe ce l-așteaptă. Mă știe doar. Și să nu cumva să se arate pe aici. Am zis să nu cumva să se arate pe aici." A repetat, lovind cu pumnul în masă și uitându-se la doamna Crickle. Căci mă știe." Ei, acum ai început să mă știi și tu, prietene, și poți să o ștergi. Iar de aici." Eram foarte fericit că mi se poruncise să plec, pentru că doamna și domnișoara Crickle își ștergeau lacrimile și mă simțeam prost și pentru ele și pentru mine. Dar mă gândisem să-i cer un lucru care avea o însemnătate atât de mare pentru mine, încât nu m-am putut stăpâni și am vorbit, admirându-mi singur îndrăzneala. V-aș ruga, domnule." Domnul Crickle a murmurat. Ah, ce mai fi și asta?" și și-a plecat ochii asupra mea ca și cum ar fi vrut să mă înghită. V-aș ruga, domnule, m-am încumetat eu, dacă mi s-ar îngădui, vă asigur, domnule, că îmi pare foarte rău pentru ceea ce am făcut. V-aș ruga să mi se scoată tablița înainte de întoarcerea băieților. Nu știu dacă domnul Creek l-a făcut on serios sau numai ca să mă sperie, dar a sărit odată din jilțul său, și în fața acestui salt m-am retras în grabă, fără să-l mai aștept pe omul cu piciorul de lemn care trebuia să mă însoțească. Nu m-am oprit decât în dormitorul meu, unde, Văzând că nu sunt urmărit, m-am culcat. Era și timpul și am zăcut mai multe ceasuri de rândul, tremurând de spaimă. În dimineața următoare s-a înapoiat și domnul Sharp. Domnul Sharp era profesorul șef, mai mare în grad decât domnul Mel. Domnul Mel mânca la aceeași masă cu elevii, pe când domnul Sharp era primit la masa domnului Crickle. Era un domn cam fleșcăit, destul de plăpând, cu un nas care nu se mai sfârșea și avea un fel ciudat de a-și ține capul într-o parte, ca și cum ar fi fost prea greu pentru el. Părul era lucios și buclat. Am aflat însă de la cel din tâi băiat care s-a întors la școală că domnul Sharp purta o perucă. O perucă de ocazie, zicea băiatul, și că în fiecare sâmbătă după amiază se ducea în oraș să și-o Tommy Treadles mi-a dat aceste lămuriri. S-a înapoiat cel din tâi. S-a prezentat singur, spunându-mi că i pot găsi numele în colțul drept al ușii deasupra zăvorului. Am strigat numai decât, Traddles. Și el mi-a răspuns, întocmai. Și după aceea mi-a pus o sumedenie de întrebări despre mine și familia mea. Am avut noroc că Treadles a fost cel din care s-a înapoiat la școală. A găsit că tăblița mea era foarte nostimă și m-a scutit de plictisalea de a o arăta sau de a o ascunde, luând asupra lui sarcina de a mă prezenta în felul următor fiecărui elev pe măsură ce sosea. Ia uitați-vă aici, ce farsă! Din fericire, cei mai mulți băieți se întorceau abătuți și nu mă aveau poftă să râdă de mine, precum așteptam. Firește, s-au găsit și unii care s-au apucat să dânțuiască în jurul meu, ca pieile roșii, iar o bună parte dintre băieți n-au putut rezista ispitei de a mă lua drept câine, bătându-mă ușor pe umăr și mângâindu-mă ca să nu-i mușc sau spunându-mi Culcat, Mr. Towser. Desigur, această purtare m-a făcut să sufăr, mai ales când erau și alți oameni străini de față și din pricina ei am vărsat multe lacrimi, dar, în general, totul s-a petrecut mult mai bine decât mă așteptam. Totuși, până la sosirea lui Jay Steerforth, ceilalți băieți nu m-au socotit ca făcând parte din grupul lor. M-au dus înaintea lui ca în fața unui judecător. Avea o fățișare plăcută și era cu cel puțin cinci ani mai mare decât mine. Se bucura de faima de a fi un excelent elev. Stând într-un șopron de pe terenul de jocuri, a cerut să-i povestesc de ce am fost pedepsit și a binevoit să-mi spună că, după părerea lui, era o adevărată rușine ceea ce se făcuse cu mine, fapt pentru care am rămas pentru totdeauna foarte îndatorat. Ai ceva bani, Copperfield?" mi-a zis, pășind alături de mine după ce s-a pronunțat precum am arătat asupra cazului meu. I-am spus că aveam șapte șilingi. Ai face bine să mi dai, să-i țin," a zis. Adică numai dacă vrei. Dacă nu vrei, nu desilește nimeni." M-am grăbit să urmez acest îndemn prietenesc, și deschizând punga pe care mi-o dăduse pe gotii, i-am golit cu prinsul în mână. Ai de făcut acum vreo cheltuială? m-a întrebat. Nu, mulțumesc, i-am răspuns. Știi, dacă vrei să-ți ceva, n-ai decât să-mi spui, a adăugat Steerforth. Nu, domnule, mulțumesc, am repetat eu. Poate că ai vrea să cheltuiești vreo 2 și pe o sticlă de vin de coacăze, ca să o bem sus în dormitor, a zis Steerforth. Suntem în același dormitor, pare mi se. Nici nu-mi trecuse prin minte să cumpăr vin. Dar i-am răspuns, da, aș vrea. Prea bine, a zis Steerforth. Cred că ai vrea să dai un șiling și pe niște turte cu alune. I-am zis, da, aș vrea și asta. Și încă vreun șiling pe niște biscuiți și un altul pe fructe, e? Eh? Ascultă-mă pe mine, tinere Copperfield, o să-ți facă plăcere. Am surâs pentru că a surâs și el, totuși eram nelămurit. Bine, a zis Steerforth, o să cumpărăm cât mai multe cu banii ăștia. O să fac tot ce-mi va sta cu putință să te ajut. Știi, eu am voie să ies când vreau în oraș și pot să introduc pe furiș merinde." Rostind aceste cuvinte, și-a băgat bani în buzunar și mi-a spus să fiu liniștit că o să aibă el grijă ca toate să iasă bine. S-a ținut de vorbă și totul s-a petrecut foarte bine, deși un gând ascuns îmi șopta că nu era bine deloc, căci mă temeam să nu fi risipit degeaba cele două jumătăți de coroană pe care mi le dăduse mama. Am păstrat însă bucata de hârtie în care fuseseră înfășurați banii, ceea ce însemna un bun prețios pentru mine. Când ne-am dus la culcare, a scos toate cumpărăturile făcute cu cei șapte șilinge ai mei și mi le-a pus pe pat sub lumina lunii, spunând Iată, tinere Copperfield, o să avem un ospăț pe cinste!" Eram prea mic ca să mă pot încumeta să fac pe gazda cât timp era el de față. Numai la gândul acesta tremura mână. L am tremurat mâna. L-am rugat să-mi facă plăcerea să prezideze el ospățul, și cererea mea, fiind susținută și de ceilalți băieți care se aflau în odaie, a primit, s-a așezat pe perna mea și a început să împartă bucatele cu o desăvârșită nepărtinire, trebuie să o recunosc, și să toarne pe rând fiecăruia, vin de coacăze într-un pahar mic, fără picior, care aparținea. Eu ședam la stânga lui, iar ceilalți băieți s-au grupat în jurul nostru, unii pe paturile mai apropiate, iar alții pe jos. Îmi amintesc cum stăteam acolo, vorbind în șoaptă sau, mai bine zis, ascultându-i cu smerenie pe ceilalți cum vorbeau. Prin fereastră razele lunii intrau în odaie și desenau pe pădea o altă fereastră, străvezie. Cei mai mulți dintre noi stăteam în umbră. Uneori, Steerforth scoteau închiprii dintr-o cutiuță și la aprindea ca să caute ceva de mâncare și atunci o licărire albastră trecea deasupra noastră, stingându-se numai decât. Fiorul tainic pricinuit de întunericul din jur, felul cum ne feream să nu se afle de o ospățul nostru, la acelea. Totul mă învăluie parcă din nou și ascult ce povestesc ceilalți cu un sentiment nelămurit de teamă și bucurie și mă simt fericit că toți sunt strânși atât de aproape în jurul meu și tremur de groază, deși mă prefacă râd, atunci când Treadles pretinde că a zărit o stafie într-un colț. Am aflat o sumedenie de amănunte despre școală și despre tot felul de lucruri în legătură cu ea. Am aflat că domnul Crickle are dreptate când spune că e un adevărat tătar, E cel mai aspru și mai neînduplecat dintre profesori, lovind în fiecare zi în dreapta și în stânga. Se năpustește asupra băieților ca într-o șarjă de cavalerie și îi biciuiește fără milă. Că nu știe nimic altceva, pricepându-se numai în arta biciuirii și că e mai ignorant decât cel mai slab elev din școală, cum spunea Steerforth. Că a fost cu mulți ani înainte un biet negustoraș de hamei în barrow și s-a apucat de școală tot ca de o negustorie după ce a dat faliment la prăvălia de hamei izbutind să se descurce numai mulțumită banilor doamnei Crickle și multe alte lucruri de același soi de care mă minunam cum de le știau băieții. Am aflat că omul cu piciorul de lemn, care se numea Tanghei, era o brută îndărătnică. Fusese în slujba domnei Crickle la prăvălia de hamei și îl urmase și în era școlară pentru că își rupsese piciorul în serviciul lui și îl ajutase la tot felul de afaceri necinstite, după cum bănuiau băieții, așa că îi cunoștea toate secretele am aflat că, în afară de domnul Crickle, toți cei din școală, profesori și elevi, erau socotiți de Tanghei ca niște dușmani personali și că singura lui plăcere în viață era să se poarte aspru și răutăcios cu ei. Am aflat că domnul Crickle avea un fiu care nu prea se împăcase cu Tanghei și că într-o zi când tatăl său își aplicase cu prea multă cruzime metoda de disciplină în școală, acesta se împotrivise. Se mai spunea că protestase și împotriva felului cum se purta cu mama sa, am aflat că în urma acestor fapte, domnul Crickle îl izgonise și că de atunci doamna și domnișoara Crickle duceau o viață foarte tristă. Dar ceea ce m-a mirat și mai mult din tot ce am aflat despre domnul Crickle a fost faptul că exista în școală un băiat asupra căruia nu îndrăsnise niciodată să ridice mâna și că acesta era Jay Steerforth. Steerforth a adeverit chiar el aceste vorbe și a adăugat să poftească numai să încerce. Fiind întrebat de un băiat sfios, nu de mine, ce ar face dacă domnul Crickle ar ridica mâna asupra lui, a aprins un chibrit ca să fie văzut când răspunde și a zis că ar începe prin a lovi în cap cu o sticlă de cernală de șapte șilini și jumătate care se afla întotdeauna pe cămin. Am rămas câtva timp pe întuneric, ținându-ne răsuflarea. Am aflat că domnul Sharp și domnul Mel erau foarte prost și că atunci când la masa domnului Crickle se serveau mâncăruri calde și reci, domnul Sharp era nevoit să le spună că le preferă pe cele reci, Steerforth Singurul băiat care era primit la masa din salon. Am aflat că domnului Sharp nu-i se prea potrivea peruca și că n-avea de ce să se mândrească pentru că părul roșu tot îi se vedea sub ea. Un băiat a zis chiar că n-avea de ce să se grozăvească așa. Am aflat că unul dintre elevi, fiul unui negustor de cărbuni, își plătea întreținerea în școală cu facturi de cărbuni și i se dăduse porecla de compensație sau schimb în natură. Termen luat din cartea de aritmetică, și care se potrivea cu târgul încheiat. Am aflat că berea de la masă nu era decât un mijloc de a înșela pe părinți, iar budinca era un pretext de a le stoarce bani. Am aflat că mai toți băieții din școală erau încredințați că domnișoara Crickle îl iubea pe Steerforth, ceea ce mi se părea foarte firesc, gândindu-mă cum stăteam pentru neric, la glasul lui plăcut, la chipul lui frumos, la felul lui de a se purta și la părul lui cârlionțat. Am aflat că domnul Mel nu era un om rău dar n-avea niciun gologan de cheltuit pentru sufletelul lui și că, fără îndoială, bătrâna doamnă Mel, mama lui, era tot atât de săracă și nevoiașă ca Iov. Mi-am adus aminte că am prânzit la ea și cum mi s-a părut ca șoptit, Charlie al meu. Dar sunt fericit că pot spune că n-am suflat nicio vorbă despre acest lucru. Toate aceste povestiri și încă multe altele au făcut ca spățul să se prelungească până târziu. Cei mai mulți dintre musafiri s-au dus să se culce de îndată ce au ispravit de mâncat și de băut, iar noi, cei rămași, am stat și am vorbit în șoaptă sau am ascultat, pe jumătate dezbrăcați, și în cele din urmă ne-am culcat și noi. Noapte bună, tinere Copperfield, mi-a zis Steerforth. O să am grijă de tine. Ești foarte bun, i-am zis cu recunoștință. Îți rămân foarte îndatorat. N-ai vreo soră? m-a întrebat Steerforth, căscând. Nu, i-am răspuns eu. Păcat. A zis Steerforth. Dacă ai fi avut o soră, cred că ar fi fost o fetiță drăguță, sfioasă, cu ochi mari. Mi-ar fi făcut plăcere să o cunosc. Noapte bună." Noapte bună, domnule," i-am răspuns. După ce m-am culcat, am rămas multă vreme gândindu-mă la el și mi-aduc aminte că m-am ridicat în patul să-l privesc cum stătea întins, sub lumina lunii, cu fața-i frumoasă întoarsă într-o parte și capul ușor sprijinit pe un braț." Îl socoteam un om foarte puternic și de aceea gândurile mi se îndreptau către el. Sub lumina lunii, niciun vâl mohorât al viitorului nu-i se așterna pe față. În grădina în care am visat că m-am plimbat toată noaptea, pașii săi n-au lăsat nicio urmă întunecată. Capitolul 7 Primul meu semestru la Salem House A doua zi de dimineață am început de-a bine la școală. M-a impresionat mult faptul că larma glasurilor, țin bine minte, S-a prefăcut odată într-o tăcere de moarte când a intrat domnul Crickle, după gustarea de dimineață, și s-a oprit în prag, rotindu-și privirea supra noastră ca un căpcăun din basme care își cercetează victimile. Tanghei stătea în spatele domnului Crickle. N-a mai avut de ce să strige furios tăcere, pentru că toți băieții stăteau încremeniți, fără glas. Domnul Crickle urma să vorbească, iar Tanghei se repete cuvintele ca să poată fi auzite. – Ei, băieți! – Începem un nou semestru. Băgați de seamă ce aveți de făcut în acest semestru nou. Vă sfătuiesc să nu vă dați în lături de la lecții, pentru că nici eu nu o să mă dau în lături de la pedepse. Nu o să mă las în duplecat. Degeaba o să vă frecați până o să vă usture, că tot nu o să scăpați de note proaste. Și acum băieți, cu toții la treabă. După ce și-a rostit această cumplită cuvântare, pe care Tanghei a mai trâmbițat o odată trunchiat, domnul Crickle s-a apropiat de locul unde stăteam și mi-a spus că știe că mușc. Și el știe să muște. Mi-a arătat apoi Nuiaua și m-a întrebat ce cred despre un astfel de dinte. E un dinte destul de ascuțit, eh? E o măsea, eh? Are colțul destul de tare, he? Eh? Mușcă, he? Eh? Mușcă! Și la fiecare întrebare mă lovea atât de crunt cu Nuiaua, că mă zvârcoleam de durere. Astfel mi am plătit dreptul de intrare la Salem House, cum zicea Steerforth, vărsând lacrima mare. Nu vreau să spun că a fost un semn de atenție anume pentru mine pe care numai eu l-am primit. Din potrivă, cea mai mare parte dintre băieți, mai ales cei mici, au fost copleșiți de aceste dovezi de atenție pe măsură ce domnul Crickle făcea în conjurul clasei. Înainte de începerea lecțiilor, jumătate din școală se zvârcolea și plângea și mi-e teamă să mai spun, ca să nu pară că exagerez, cât s-au mai zvârcolit și au plâns până la sfârșitul lecțiilor în ziua aceea. Îmi vine să cred că n-a fost om pe lume care să se fi bucurat mai mult de profesiunea sa decât domnul Crickle. Avea o adevărată plăcere să-i croiască pe băieți cu nuiaua, ca și cum și-ar fi satisfăcut o poftă nesățioasă. Sunt încredințat că nu putea să reziste ispitei, mai ales în fața unui băiețaș grăsun. Îl fascina parcă și nu se liniștea până ce nu-l brăzda și-l pecetluia cu lovituri pentru tot restul zilei. Eram și eu grăsun, așa că sunt în măsură să o știu. Când mă gândesc acum la el, mi se ridică sângele la cap și mă revolt de parcă aș fi aflat totul de la alții, fără să fi fost vreodată victima lui. Și sunt cu atât mai revoltat, cu cât îmi dau acum mai bine seama că a fost o brută nevrednică, tot atât de nepotrivit pentru postul acesta de mare încredere, cât ar fi fost și pentru acela de comandant șef al armatei sau mare amiral al flotei. Ba chiar, în oricare dintre aceste două funcții, poate că ar fi cășunat mult mai puțin rău. Iar noi, biete victime mici, ale unui idol lipsit de remușcări cât de dezgustător eram în fața lui. Acum, când privesc în trecut, îmi dau seama că slugărnicia și umilința față de un asemenea om însemnau o jalnică pregătire de viață. Iată, stau ca o dinioară în bancă, pândindu-i cu sfială privirea, în timp ce liniază un caiet de matematică pentru o altă victimă, ale cărei mâini abia fusese răcroite cu aceeași linie și care încearcă să-și astâmpere durerea frecându-se cu o batistă. Am atâta treabă, nu din leneviei pândesc privirea, ci pentru că ochii lui mă atrag în chip din dorința plină de teamă de a ști ce va face după aceea și dacă mie sau altuia ne va veni rândul să suferim. Un șir întreg de băiețași îl urmăresc cu aceeași încordare în priviri. Cred că o știe și el, deși se arată nepăsător. Se strâmbă cumplit, liniind caetul de matematică. Și deodată, își aruncă o privire chiorușă, asupra șirului nostru și toți ne cufundăm ochii în carte tremurând. În clipa următoare ne uităm iar la el. O biată victimă, învinuită că nu și-a făcut bine lecția, se apropie la lui. Își cer iertare și se arată gata să o facă mai bine pentru a doua zi. Domnul Crickle glumește înainte de a bate și noi râdem, ca niște javre păcătoase. Râdem, alb ca varul, cu inima cât în purice. Și iată-mă din nou stând în bancă Într-o dupăamiază moleșitoare de vară Un zbărnăit, un murmur surd Se ridică în jurul meu De parcă băieții ar fi niște muște veninoase Un gust apăsător de grăsime râncedă Îmi stări în gură Încasem cu un ceas a înainte și îmi simt capul greu, ca de plumb Aș da orice de pe lume Numai să mă pot culca Stau cu ochii ținte la domnul Crickle Și clipesc din când în când spre el Ca un pui de bufniță Când somnul mă cuprinde pentru o clipă Totul mai văd în toropela mea cum liniază caietele de matematică până ce se apropie pe nesimțite și mă trezește plesnindu mă pe spate ca să-i simt cu adevărat prezența. Iată-mă acum pe terenul de joc. Nu-l mai pot vedea, dar sunt încă vrăjit de el. Îmi întrept ochii spre fereastra aflată la o mică depărtare de locul unde știu că stă la masă. Dacă-i văd chipul lângă fereastră, îmi iau îndată o înfățișare supusă și sfioasă. Dacă se uită cumva pe geam, băiatul cel mai îndrăzneț, în afară de Steerforth. Se oprește în mijlocul unui chiot sau al unui strigăt și devine deodată visător. Într-o zi, Treadles, cel mai nenorocos copil din lume, a spart geamul cu o minge. Tremur și azi când revăd scena acea cumplită și când îmi dau seama că mingea a căzut tocmai în capul sacrosanct al domnului Crickle. Bietul Treadles Purta niște haine strâmte, de un albastru deschis, care făceau ca brațele și picioarele să-i semene cu niște cârnați nemțești sau cu niște rulade era cel mai vesel și cel mai nefericit dintre toți băieții. Își primea în fiecare zi porția de bătaie, cred că în tot semestrul n-a fost zi în care să nu fi mâncat bătaie, în afară de acea luni când era sărbătoare și când i s-a dat numai cu linia peste degete. Se pregătea mereu să-i scrie unchiului său ca să-i se plângă, dar până la urmă s-a lăsat pe gubaș. După ce stătea va timp cu capul pe pupitru, se liniștea, începea să râdă și se apuca să deseneze schelete pe tăbliță, deși lacrimile nu i se să încă pe obraji. La început mă întrebam ce fel de mângâiere poate găsi Treddles în desenarea scheletelor și o bună bucată de vreme l-am socotit un fel de schivnic, care prin aceste simboluri ale morții își spunea singur că bătaia nu poate dura la nesfârșit. Dar cred mai degrabă că îi venea mai ușor să le deseneze pentru că nu mai trebuia să le facă trăsăturile. Era un băiat tare cum se cade Treddles acesta. Credea că toți băieții au o datorie sfântă de a se sprijini între ei. Din pricina aceasta a avut de multe ori de suferit, mai ales odată când Stierforth a râs în biserică și palimarul l-a crezut vinovat pe el și l-a scos afară. Îl văd parcă și acum, ieșind sub pază, urmărit de disprețul credincioșilor din biserică. N-a spus niciodată cine a fost adevăratul vinovat, deși a doua zi a pățit-o, stând la carcere de ceasuri încât a ieșit de acolo cu un cimitir întreg de schelete grămădite prin toate firele dicționarului său latin. Dar a și fost răsplătit. Steerforth a declarat că Traddles este un băiat de ispravă și toți am simțit că aceasta era cea mai mare laudă. În ceea ce mă privește, a și fost gata să îndure orice pentru a semna răsplată, deși eram mult mai puțin curajos decât Traddles și nici nu eram de vârsta lui. Era o adevărată plăcere să-l vezi pe Steerforth la braț cu domișoara Crickle în drum spre biserică. Nu socoteam pe domișoara Crickle la fel de frumoasă ca micuța Emily și nici nu o iubeam, nici nu m-aș fi încumetat, dar găseam că era o domișoară nespus de atrăgătoare și de o neîntrecută amabilitate.